Salmul 133 al judecății Doamne, cu grindele aurii demonilor, via neamului nostru ai bătut, dar ea totuși rod a făcut. Doamne, cu toiagul de foc al năbăririi barbarilor, bradul neamului nostru l-a încercat, dar el verde a stat. Doamne, cu sabia vrăjmașilor holdă de aur la neamului nostru ai secelat și roada ta ai luat. Doamne, cu fiara ca leu ne-ai certat, dar inima noastră de om ne a lăsat și cu ea, cu smerenie la tine s-a rugat. Doamne, cu fiara ca un urs ne lovit și ea,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 Neamul ne-l-ai zdrobit și sfârmat, dar piatra credinței în tine neclintită a stat. Doamne, în zăpada roșie a morții, de mâna păgânilor ne îngropat, dar noi, iubirea și slava ta, am cântat. Doamne, cu pumnalul trădării fraților noștri, inima nedespicat și ne-a mărgărit legii iubirii l-ai aflat. Doamne, când pe tronul Tău de foc ai stat, neamul nostru cu legea iubirii la judecat și mila mântuirii Tale i-ai dat.